Hola, molt bon dia. Doncs suposo que després de visitar les restes, en aquest cas del jaciment de Sant Roma, és quan han elaborat aquest informe, i quines són les conclusions? Sí, bé, per explicar-ho una mica, sí. val, jo estic a la Societat Catalana d'Arqueologia. sóc el secretari general, i a més em responsabilitzo del que és la Comissió de Patrimoni, i en aquest sentit l'Associació d'Amics de Sant Romà em van venir a veure el passat mes de març,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 I al dir o comentar això en eh, van dir doncs, que els aniia bé que, que se'ls hi passéés un informe perquè vellessin ells com estava. Aquest va ser el motiu d'elaborar de, l'informe. no?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 i aleshores doncs, el pas del temps no es puges, etc. Doncs, hem motivat doncs, la degradació de dos murs que es havien descoberts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 i tenim un exemple potser el més clar de tota aquesta zona. Eh, I a més es veuria molt bé no, les diferents estances i per què servien. És clar si considerem que està ni a 15 quilòmetres de Barcelona, al costat de Badalona, on hi ha doncs, un potencial de visitants enorme, doncs clar... Bé.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 si sí, l'arqueologia no és una necessitat primer per aquesta societat, doncs clar no, sempre serà més important no doncs, tenir un, un pobl esportiu que no preservava la, la vila del, del poble o el dolmen o, o el que sí o el castell. ha de ser aquesta exigència de partir de nosaltres mateixos.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 des d'aleshores ha plogut molt i seguirà plovent i bueno, aquí al Maresme ja, ja, ja ho sabeu I quan és la tardor o la primavera i en aquelles fortes pluges com la de Rieres, i i en allà en la situació on està uh, ubicat Can Sant Romà doncs està molt a prop de, de la Riera per allà l'aigua corre força per tant poden haver-hi esllavissaments i, i aquests murs doncs, es van malmetent. A part, això fa que creixi, es desenvolupi la vegetació, la vegetació es desenvolupa entre els murs i forma escletxes que, que a molt temps, si això no, no es cuida, aquestes escletxes acaben malmetent o, o rebentant aquests murs.